Stinse scânteii, de ne-ar ajunge numai icoana ce o lasă o undă lângă luntre, Un povârniș de casă, o vară învăluită în cenușă către seară, Sau un tighel de piatră pe o cruce seculară, Tu te închide ochii și le-ai să vie icoanele pierdute în lumina aurie. Și ai retrăi trecutul întreg, cu ochii închis, fără să simți că începe să semene avis. Dar în vierea celor ce au licărit de sus și se întorc să urce pe zări de prin apus, în pulberile lumii cernute în amintire, se întocmește goală într-o perdea subțire. Icoana lor e vie, dar sufletul. Defunt e ce-a fost hotar, Îți lasă din el câteva puncte. Din fosta împărăție azi a rămas o hartă Cu care în vântul iernii Cârpești fereastra spartă. Era portretul unei făpturi de albazur, Din care pentru lampă croiești un abajur, Aducerii la minte Biletul ți-l trimit cerând a un plic neiscălit, Tu dute și atingeți de lacuri și grădini aripile mânjite din timpuri cu lumini, de vreme ce dorința și vadra nu se ajung. Petrece lumea toată călare în lat și în lung, și totdeauna ținta la care ai ajuns să ți cadă moartea în soliți ca un vultur străpuns.